Кривавий Кімур, слідом за ними османські султани, імператор Карл. Щоправда, Карл, вичерпаний тривалою боротьбою, поступився престолом своєму синові Філіпу, а сам пішов у монастир. Чи міг би так вчинити Слиман? Султан, мов би відчувши терзання Роксоланиної душі, зворухнувся, намагаючись виказати ласкавість до султанчі. Повторив слова із свого останнього листа до неї. «Я цілую повітря довкола тебе, хорем!» Молодий поет Баки, пробившись кріщільну стіну віршописців увінчених і шанованих, викрикував вітальну касиду на честь Сулеймана. «Проміння сонячне з небес встелило світ шовками, весну проголосивши немов свого султана». Сулейман – Ніби змагаючись, спешно слів ямбаки, промовляв до Солани. «Нарешті з'єднаємося душею, думкою, уявою, волею, серцем, усім, що я покинув свого в тобі і взяв з собою твого, о, моя єдина любов». І хотілося вигукнути. «Ваша любов, поговоримо про неї, я вмію любити, я це довела, а ви?» Але сказала інше. Ваш візир Рустем приготував вам зустріч, мій падишаху. Стамбул хоче показати своєму великому султанові все, що він робить, чим живе під вашою благословенною владою». Султан не спитав, де Рустем, чому не вийшов його вітати. Знов закляк у своїй золотій непорушності. Вилиняло став дивитися на безконечні людські потоки, що обтікали зусібіч з золоту Альтану зминаючи навіть султанських охоронців, наближаючись до падишаха на відстань небажану й загрозливу. Рустема ніхто не бачив, ніхто не знав, де він, але в усьому відчувалася його рука. Султанський зять невидимо спрямовував усі ці могутні потоки, які йшли десь уздовж Акведука-Валента, повз мечеті Шах-Заде і Баязида, вулицею Яничарів і вулицею Дивану, проходили по Атмейдану, зникали у вузьких спадистих вуличках, що вели до Золотого Рогу. Понад тисячу стамбульських цехів і гільдій йшли пов свого султана, намагаючись показати все, що вони вміють робити, прагнучи перевершити один одного вбранням, вигадкою, чисельністю, зухвалістю. Всі цехи і гільдії йшли пішки, або ж їх вели, везли на просторих платформах, де вони розташовувалися зі своїм знаряддям і з великим галасом виконували свою роботу. Теслі ставили дерев'яні будинки, будівельники викладали кам'яні стіни, дроворуби тягли цілі дерева, пилярі пиляли їх, малярі розводили вапно і вибілювали собі лиця. Майстри іграшок з Юба показували тисячі цяцьок для дітей. У їхній процесії безліч бородатих чоловіків були одягнені то як діти, то як няньки Бородаті діти плакали, вимагаючи іграшок, або ж забавлялися свищиками Грецькі кушніри утворили окрему процесію Вони були одягнені в хутряні шапки, у ведмежі хутра і хутряні штани Інші вкрилися шкурами левів, леопардів, вовків, мали на головах соболеві ковпаки Деякі одяглися, мов дикуни, і мали жахливий вигляд. Кожного дикуна, закованого в ланцюги, вело по шість сім чоловік. Інші зображали дивних істот, у яких замість рук були ноги і навпаки. Пикарі проходили, випікаючи хліб і кидаючи в натовп невеличкі перепічки. Вони наготували величезні корова і завбільшки скуполи мечетей. Обсипали їх зверху кунжутовим насінням і солодким кропом. Ці короваї тягли на возах, запряжених буйволами. В жодній печі не вміщалися такі короваї, і їх пекли десь у великих ямах, викопаних для цієї нагоди. Верх короваїв покривали вугіллям, а з чотирьох боків розводили повільний вогонь. Усі ці гільдії проходили перед Альтаною Султана, показуючи тисячі хитромудрих винаходів – які не змогав описати. За ними йшли їхні шейхи із слугами, що грали турецькі мелодії: били барабани, мекали зурни, свистіли флейти, дзвеніли сази, вимотував кишки тягучий марш.